إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلّم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فبرقى الله تعالى في القرآن الكريم وهو أسد القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أهدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إفد بالله يا فدك إفد الله تجده توجاهك صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيبد الله اتق الله اتق الله اتق الله حق تقاته وَلَتَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sidang salat Jum'at yang dirahmati Allah ta'ala Dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini Di atas mimbar yang mulia ini, khatib Al-Fakir Berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua Wahai para hamba Allah Tingkatkan takwa pada Allah ta'ala Laksanakan apa yang Allah perintah Baik yang wajib ataupun sunnah Meski masih ada dari perintah Allah berat rasa untuk kita kerjakan, tinggalkan semua apa yang Allah larang, baik haram maupun makruh. Meski masih ada dari larangan Allah yang menjadi kesukaan dan hobi kita. Namun demi mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan mafirahnya mendapatkan berkahnya, mendapatkan rahmatnya dan mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi, bertakwa. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Fakat fadl muktaqun sungguh orang yang bertakwa dia akan menang dia akan berjaya dunia dan akhirat. Ikhwal iman ini rahmati Allah subhanahuwataala. Salah satu ciri hamba-hamba yang Allah sayangi adalah mereka yang senantiasa mendapatkan cahaya Allah dalam surat 24 surat Nur ayat 35, 36, 37, 38. الله berfirman ايا ادل سمر cahaya اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجر مبارك من لا شطيه ولا غربيه الى اخر الايه Allah menyampaikan dalam ayat 35 surah An-Nur Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi Dan ihwatal iman rahmati Allah Allah adalah sumber cahaya Maka kita semua membutuhkan cahaya-cahaya Allah Dan ihwatal iman rahmati Allah Beberapa tahun yang lalu ihwatal iman Satelit NASA Menangkap pada dua cahaya Dari planet bumi yang gelap ini Begitu mereka zoom ihwatal Allah Dua cahaya yang bersinar terang itu Satu ada di kota Mekah Dan satu lagi ada di kota Madinah. Begitu mereka zoom ihwatal iman Dua benda bercahaya itu Tidak ada lain adalah rumah Allah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Ehwa Hingga parca ahli Dinasai ihwatal iman Mereka memberi komentar Perhatikan-perhatikan dua benda ini Sementara sekelilingnya gelumi Gelap Dia memiliki cahaya yang pernah benar. Kuat iman, yang dilahorkan <Susukainan> Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah sumber cahaya. Maka rumah-rumah yang di mana nama Allah disebut, orang berdiri, Ruku, sujud, akan Allah berikan cahaya yang amat banyak. Perhatikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin kepada setiap orang yang rajin datang ke rumah Allah, Bashir al Mashayin. Hilal Masjid fi zholam Di nurid tam yaum al-qiyamah Beritahu Beritahukan kepada mereka orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid Di waktu gelap Di waktu subuh Waktu maghrib Waktu isya Beritahukan kepada mereka Orang-orang yang senantiasa melangkahkan kaki ke masjid di waktu gelap Mereka nanti akan menjadi cahaya Yang sempurna di hari kiamat Perhatikan Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan Setiap orang yang rajin ke masjid di waktu gelap mereka akan jadi cahaya. Bahkan Bukhari Muslim meriwayatkan dalam Sahih mereka doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke masjid. Iwa, barangkali di antara kita segelintir orang yang hanya hafal yang mampu hafal doa pergi ke masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang amat indah ini doa pergi ke masjid. Allah Majal fi qalbi nurah. wa fi lisani nura wa fi sam'i wa fi basari nura wa fi wa fi idami perhatikan iman Rasulullah mengajarkan kepada kita baca doa ini ketika kita hendak pergi ke masjid Ya Allah jadikan hatiku bercahaya lisanku bercahaya penglihatanku bercahaya pendengaranku bercahaya Ya Allah jadikan darahku bercahaya tulangku bercahaya berikan untukku Ya Allah cahaya dari depan cahaya dari belakang cahaya dari kanan cahaya dari kiri cahaya dari atas cahaya dari bawah Ya Allah berikan aku cahaya, perbesar cahaya itu dan jadikan aku cahaya. Khutliman. In di rahmati Allah subhanahu wa taala. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Allah adalah sumber cahaya dan orang-orang yang datang ke rumah Allah akan Allah jadikan cahaya. Namun pertanyaan ini khutliman, rahmati Allah subhanahu wa taala. Lalu mengapa terlihat hanya masjidil Haram? Yang terlihat cahayanya Haji Masjid Nabawi Lalu bagaimana dengan masjid-masjid kita di tanah air? Hautal Iman rahmati Allah Andai Kita semua mampu berkomitmen mendatangkan jamaah Sebanyak jemaah yang ada di Masjid haram jemaah yang di Masjid Nabawi InsyaAllah Allah akan terangi kampung kita Terangi negeri kita Dengan cahaya seperti Allah muliakan Makkah dan Madinah Hautal Iman dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala eksersis perhatilah untuk mendapatkan cahaya Allah mulai dari rumah Allah masjid musolat surau jangan pernah tinggal hotel iman sholat berjamaah dan insya Allah Allah akan berikan cahaya yang banyak kepada kita ketika Allah berikan cahaya kepada kita maka insya Allah semua urusan kita akan Allah tolong Allah mudahkan Barakallah li walakum fil quranil karim Wa nafa'ani wa في من fi Min al-ayati wa zikr al-hakim Akulu kau lihada Wa astaghfirullahi walakum Wa lisairil muslimina wal الحمد لله رب العالمين، الحمد يوفين عمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الله صل وسلّم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إباد الله. Ittaqullah Ittaqullah haqtaqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya Saat Allah panggil ikhwatul iman dalam salat yang lima waktu. Perhatikan ketika Allah ajak kita untuk ala salat saat anda Hadir memenuhi panggilan Allah maka Allah janjikan hayalul fala pasti kita akan menang pasti kita akan bahagia pasti kita akan beruntung. Antara kata anda seorang karyawan di Lima apabila bos anda memanggil lalu anda menunda-nunda maka anda akan membuat karir anda nasib anda ada berada di ujung tanduk mananya yang ada di Lima rahmati Allah. ketika anda tunda-tunda panggilan bos atasan anda maka ikhwatal iman rahmati Allah boleh janda hidup dengan penuh resiko lalu bagaimana ketika Allah panggil ikhwatal iman kalau kita senantiasa menunda nunda tidak datang ke rumah Allah maka Allah juga pasti akan membiarkan hidup kita sia-sia tiada bermakna iya sekalian rahmati Allah inilah pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kepada seorang ananda ponakan Rasulullah yang saat itu masih kecil bernama Abdullah bin Abbas yaula ananda ifazillah yaabbasqa jagala allah maka allah akan jaga dirimu ifazillah tajid tajid utujah jagala allah ananda maka engkau akan dapati allah senantiasa bersamamu khotlima lalu kita bertanya bagaimana menjaga Allah maka jagalah ibadah padanya saat Allah panggil baik itu kewajiban sholat lima waktu baik itu zakat baik apapun juga yang Allah perintahkan langsung kita tunaikan hotel iman rahmati Allah seorang pengusaha malam itu hotel iman rahmati Allah mengenap di sebuah hotel berbintang di bilangan simpang lima Semarang. hotel iman rahmati Allah usaiqiyamulail Dia lihat jam tangan kira-kira subuh setengah jam lagi. Ia ingin hadir di mana masjid di Jawa Tengah di Semarang. Dia ingin lihat subuhnya. Apakah ramai atau tidak? Si pengusaha turun dari kamarnya ke lobi. Di sana dia tidak dapatkan taksi. Hanya beberapa orang pengemudi beca yang mangkal. Pengusaha itu kemudian datang. Hotel yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berkata kepada seorang tukang beca, antarkan saya keliling kota Semarang. Maka ikhwatul imaah rahmatillahi Allah. Si pengemudi yang sebutlah namanya Ibnu Ikhwatul imaah rahmatillahi Allah. Dia goes becanya diantarkan pengusaha ini. Maka subhanallah dia masuki jalur 1 2 3 di simpang 5 itu. Beberapa belas menit ikhwatul iman belum lagi azan subuh terdengar. Masjid-masjid sekeliling sudah menyiarkan suara tarhim Ya arhamar rahimin irhamna. Ya Arhamar rahimin irhamna memberi tanda kepada hamba-hamba Allah sebentar lagi waktu subuh ayo datang datang ke masjid Si tukang becak Hotel Imam Rahmatillah yang bernama Ibnu mengatakan kepada si penumpangnya Pak mohon izin boleh enggak Bapak saya pindah ke becak teman saya Ada apa Bapak Ibnu? tanya si pengusaha Hotel Imam Rahmatillah saya ingin pergi ke masjid Pak Ibnu menjawab Maka si pengusaha mengatakan Kan masih ada beberapa menit lagi Azan belum berkumandang Di luar dugaan si pengusaha yang hotel iman Ibnu si tukang beca mengatakan Pak mohon maaf Sudah bertahun-tahun saya menjalankan nazar saya Saya ingin menjadi orang pertama yang datang ke masjid Membuka pintunya Menyalakan lampu-lampunya Dan mengumandangkan azan agar Hamba-hamba Allah terlaki dur Datang ke masjid memenuhi panggilan Allah Si pengusaha terkesima hotelima dia baru mendengar ada tukang beca punya komitmen menjaga ibadat demikian rasa pada Allah Subhanahu Wataala. Namun pengusaha ini ingin memuji, ia mengatakan kepada ibnu, pak Bapak nggak usah pergi ke masjid antar saya saja keliling kota Semarang saya akan berikan lima ratus ribu rupiah sebagai upahnya. Hotelima rahmati Allah jangankan seorang ibnu tukang beca di Semarang. Tukang ojek di Jakarta pun ihwad al iman dalam sepekan belum tentu ketemu lewat seribu. Amiin ihwad al iman rahmati Allah subhanahuwataala ibnu mengatakan bukan nolat pak, tapi kata guru saya dua rakaat salat sunnah fajar lebih utama dari dunia beserta isinya ihwad al iman ibnu tidak menyampaikan hadisnya ini adalah janji Rasulullah rak al fajr. khairun minat dunia walafiha dua rakaat salat sunnah fajar belum bicara salat fardu semuanya baru salat sunnah fajarnya itu lebih utama bagi kalian wahai umatku dari dunia beserta isinya si pemusaha makin berkesimak dan dia mengatakan Pak Ibnu kalau 500 ribu terasa masih kecil saya akan gandakan jadi 1 juta rupiah Pak Ibnu temani saya keliling kota Semarang Ustadz oh, Imam rahmat Allah. Ibnu masih berkeras dan dia mengatakan mohon maaf Pak, saya sudah belasan tahun menjalankan nadar ini. Ustadz oh, Imam, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala perhatikan, perhatikan. Di Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta oh, itu Ustadz jauh sebelum azan subuh berkumandang, Anda akan lihat ribuan manusia tampan-tampan, cantik-cantik, wangi-wangi. Mereka semua sudah hadir di bandara. Kalau anda bikin polling, tanya satu persatu kepada mereka. Mengapa sepagi ini kalian sudah hadir? Insya Allah mereka akan jawab, kami takut tertinggal pesawat. Tidak hanya di bandara Cengkareng Hotel Iman. Hampir di seluruh bandara, di Indonesia maupun negara mana saja. Anda akan dapati jauh sebelum waktu subuh. Ada ribuan. Mungkin puluhan ribu orang. Semuanya takut tertinggal pesawat. Lalu siapa yang takut tertinggal rahmat Allah? Wajar iman Allah. Maka wajar iman Allah si pengusaha kemudian. Lalu akhirnya sadarnya mengatakan. Baik kalau begitu. Kita pergi ke masjid baik. Demi Allah pengusaha itu berkata kepada saya. Saya menyaksikan Ibnu membuka pintu masjid. Dia menyalakan lampu-lampunya Ketika Ia mengumpandangkan azan saya nangis Si penguasa itu mengatakan Ya Allah Engkau memberikan pelajaran luar biasa pada diriku Pagi ini Ya Allah Aku bersaksi bahwa negeriku Indonesia Membutuhkan manusia Yang hebat menjaga komitmen Seperti Ibnu Ya Allah Rizkikan kepada negeriku ini Orang-orang hebat seperti Ibnu Yang takut kepadamu menjaga komitmen dan loyal terhadap ibadah padamu wa talimah Allah si pengusaha mengatakan seperti solat di depan kakabah tak henti-hentinya saya menangis maka usai solat subuh wa talimah ketika zikir dan doa si pengusaha mengangkat tangan wa talimah Allah lalu ketika dia berdoa pada Allah memuji-muji Allah saat itu Allah berdialog dengannya waifulah Tidakkan kau ingin memberangkan hambaku ibnu itu untuk datang hadir ke rumahku haji ke baitullah. Si pengusaha langsung tergantung dan ia menangis di hadapan Allah sambil mengatakan: Allahumma ya Allah, dua tawaranku pagi ini sudah ditolaknya. Andai ia menerima ya Allah, aku berjanji, aku bernazar, aku akan berangkatkan tahun ini juga. Ibnu datang ke baitullah. Usai si pengusaha menutup doanya hortaliman. Maka Ibnu menanti dari di belakangnya Sambil mengatakan Pak, kita lanjutkan lagi keliling kota Semarang Maka si pengusaha menutup wajahnya dan ia berdiri Ia sorongkan tangannya seolah ingin berjabat tangan Ketika Ibnu menyambut Nyihwacal Iman Lalu ditarik oleh pengusaha itu Dan ketika itu langsung si pengusaha merangkul Ibnu Dia menangis tersuduh sudu Di sisi Ibnu dia mengatakan Pak Ibnu Sudah dua tawaran saya pagi ini bapak tolong mohon bapak jangan tolak tawaran saya yang ketiga ini bapak ingin menyampaikan apa tanya ibnu yang masih belum mengerti mengapa sih pengusaha menangis Pak Ibnu saya belum pernah berjumpa dengan orang seperti Pak Ibnu yang menjaga komitmen ibadah datang ke rumah Allah setiap harinya. Pak Ibnu saya sudah berjanji pada Allah andai Pak Ibnu berkenan saya ingin berangkatkan Pak Ibnu ke Baitullah haji tahun ini Kuatlah iman rahmat Allah bayangkan bayangkan orang yang setiap saat, saat setiap waktu menjaga ibadahnya pada Allah maka saditu punnya bergemetar air matanya menetes deras di sisi pengusaha itu Ibnu kemudian meneliakkan dengan lirih la baik Allahumma la baik la baik ala syarikalak la baik inal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarikalah hifazillah Ya fazgah Jagalah ibadah pada Allah Jagalah ibadah pada Allah Salat pada waktu Di rumah Allah Di masjid secara berjamaah Maka Allah akan jaga diri kita Dalam kondisi apapun juga Lapang ataupun sempit Bahagia maupun sulit Allah akan mudahkan Pertolongan Allah Cahaya Allah Datang jauh lebih cepat Dari apa yang kita pikirkan Huta oh, lima Taukah kita Bahawa satuan Tercepat Dalam ilmu pengetahuan Itu disebut cahaya khutal iman. Jauh di atas Kecepatan suara Satu detik cahaya khutal iman, Maka para ahli mengatakan Sama dengan 300 ribu kilometer perjalanan Ya khutal iman, Dapatkan cahaya Allah Dengan datang ke rumah Allah Makmurkan masjid-masjid Allah Maka insya Allah Allah akan jadikan cahaya buat diri kita Di hati kita di darah kita di lidah kita di pendengaran kita perlihatan kita tangan kita kaki kita depan belakang kanan kiri atas bawah dan ketika cahaya Allah sudah meliputi kita maka insyaAllah hidup kita akan penuh dengan keberkahan, kebahagiaan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusrin illa wa Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Demi masa Sungguh manusia Kami semua adalah hamba-hambamu yang merugi Kecuali antara kami ya Allah yang mau beriman padamu Lalu banyak melaksanakan amal soleh Lalu saling menasihati dalam kebaikan Saling mengingatkan Dalam kesabaran Bismillahirrahmanirrahim الله Allahumma salli wa salli رب ala muhammad wa ala alim muhammad Allahumma gafir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al-ahiyal minhum wal amwad Birrahmatika ya ar'amal rahimin Allahumma inna nas'aluka ridaaka wal jannah Wa na'udhubika min sakhatika اللهم إنك فون تحب الأفواف فوان اللهم رحم أمّة محمد اللهم نصر أمّة محمد اللهم بارك لأمّة محمد اللهم ارضع أمّة محمد اللهم افر لقومة محمد ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الكربة وينهى عن الفساد والمنكر والباطل يرزقكم لعلكم تذكرون فاتقوا الله يذكركم واسكروه علانيًا يزيدكم واسأله من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر أكمل الصلاة